Oly szomorú embernek lenni, S szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőt hitét, és akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázát. Tudom, szomorú zenében nem illik bele telefonálni, de 06171242 ma 2022. március 8-án, kedden. Holnap március 9-én, szerdán nem lesz élő lebonyolításuk egy fejáncsi, március 10-én, csütörtökön fogunk találkozni. Derült idő mínusz, de nem túlságosan. Tálas Péter, László, és utána valószínűleg el is megyek, úgyhogy a mai műsor sem tart kilencig, talán ha fél kilencig, vagy talán addig se, majd kiderül. Tehát egy 712 -42. Kéletes ütemben léptél be. Záró téten legvégén. Jó reggelt. Jó reggelt. Tálas Péter, intéz intézetvezető, nemzeti Közszolgálti egyetem, stratégiai védelmi kutatóintézet. Mennyire folynak egybe a napok, Péter? Tulajdonképpen most az utóbbi időben egybe folynak, tekintettel arra, hogy láthatóan lelassult az orosz, hát támadás, a ritmusa, a, a kiterjedtsége, és tulajdonképpen, amióta utoljára beszéltünk, egyetlen egy város sikerült az oroszoknak mondjuk azt, hogy elfoglalni. Ez azt jelenti, hogy az a villámháború, amire készültek, ez biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Ráadásul már harmadszóra ülnek le egyébként a felek, és bár a legtöbb elemző eszeket inkább ilyen időhúzásnak, meg kommunikációnak, Tekinti, azért fontos, hogy legalább elkezdtek tárgyalni. Árulde, el, Péter, mi az, hogy biztonságpolitikai szakértő? Alapvetően a biztonsággal foglalkozik, tehát olyan eseményekkel, amit a társadalom különböző biztonsági kérdésnek, biztonsági kihívásnak tart. Ha nagyon egyszerűen kéne megfogalmaznom, akkor, akkor minden olyan helyzet, amikor valamikor valamilyen rendkívüli hát lépéseket tesz, nyilvánvalóan nem tartozik a biztonság közé mondjuk a, a devizahitelesek megmentése. Oké, okay, de te egy elemző vagy? Egy stratéga vagy? Mi vagy te? Igen, alapvetően elemzők vagyunk, biztonság és védelem politikai elemzéseket készítünk különböző területről, én is ilyen vagyok, alapvetően Kelet-Közép-Európával, illetve a Kelet-Közép-Európai biztonsággal, ilyen terrorizmussal, tehát új típusú biztonsági kihívásokkal, terrorizmussal, mondjuk migrációval, ezekkel foglalkozom, és hát az én intézet, tehát az intézetemet vezetem gyakorlatilag a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetet, ahol egyébként rendkívül kiváló emberek vannak, Azt akik mert a média legkülönbözőbb embereidet, illetve szinte mindenkit megszólaltatott már. Milyen adatok alapján dolgozol, Péter? Alapvetően nyilvános adatok, de a nyilvános adatok azok lehetnek azért mondjuk ma már a közösségi Oké, de ez menge. be kell egy ez hogy képzelje el? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak, tudom, hogy hova kell nyúlni, tehát van tudom, hogy kik foglalkoznak adott kérdéssel, vagy például most ö, a Twitteren... Ö, Nem, azok, ezt megbeszéltük, de az, hogy hogy dolgozott fel az adatokat? Ja, hogy dolgozom fel az adatokat? Hát egyrészt különböző módon, ha, ha mondjuk terrorizmustra foglalkozom... Nem, mert maradjunk a mostani helyzetnél. Maradjunk a mostani helyzettél. Akkor gyakorlatilag ugye megnézzük a különböző dolgokat, megnézzük, hogy hogyan néz ki a front, megnézzük, hogy milyen harci cselekmények vannak, ebből nagyjából kirajzolódik azoknak a kollégáknak, akik mondjuk az orosz stratégiákval foglalkoznak, hogy mi az orosz stratégia, mit akartak csinálni, mit akarnak csinálni, ez mennyire sikerül? Megnézzük a válaszokat. Mőled, mennyire emlékeztet? Biztos előttel is ott van, nem tudom, sakkozol-e, vagy sem, én nem sakkozom, de mindig uh, hihetetlen érdeklődéssel néztem, amikor különböző sakkozók elemeztek partikat, hogy ki, hol rontott el, hát ugye ez utólag volt, de alatta is volt ezek a sakvilágbajnoki döntők. Én ezt így képzeljem el, ne így képzeljem el, úgy képzeljenek el, mint egy edzőt, egy kosárlabdedzőt, edzőt, azokat lehet általában látni úgy, hogy időt kérnek, és aztán különböző vonalakat és nyilakat lehet látni, amint azt mutatják a játékosoknak, akik többé kevésbé figyelnek. Én értem, hogy te nem vagy aktív fele, nem vagy aktív résztvevője ennek a mostani eseménysorozatnak, de milyen, hogyan képzeljelek el téged, vagy lássalak téged különböző emberek mellénzsebében, amint éppen kifigyeled az ő tevékenységüket, és aztán az egészet megpróbálod összerakni? Nem, az alapvetően ez... Ez mint minden kutatás az alapvetően arról szól, hogy felismerünk-e bizonyos mintázatokat az eseményekbe. Ugye van egy eseménysor, vannak katonai események, vannak politikai események, vannak gazdasági események. Ezeket az eseményeket végignézzük, vannak szakértőink, tehát akik tudják például, hogyan működik a szankciópolitika, és amikor... Azt mondja valaki, hogy szankciót vezet be, akkor pontosan tudja, hogy, hogy mit jelent ez, csak egyetlen példát hadd mondjak, Még a szankciók túlnyomó többsége nem is lépett érvénybe, és már érezni a gazdasági hatását, mert ilyen a szankciók jellege. Tehát, hogy. Pszichológiai hatásuk is van, hogy más ne mondjak, az oroszok részleges államcsődöt jelentettek be, ami annyit jelent, hogy fizetési nehézségeik vannak. Tehát ezeket, a, ezeket az eseményeket próbáljuk... Ez egy mikori hát, esemény, amire most utaltál? Tessék? Ez egy mikori esemény, amire most utaltál? A tegnap előtt jelentették be. Tegnap előtt jelentették be, sőt, nagyon sok uh, cég is bejelentette. Ugye a csődöt azt ne, ne úgy gondoljuk, hogy tönkrementek, hanem egész egyszerűen uh, fizetési nehézségeik vannak, nincs pénzük, ezért azt várják, hogy, a, hogy az állam majd megsegíti őket, hogy tovább működhessenek. Ez az államnál is így van. Tehát az államcsőd, a részleges államcsőd, az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy tönkrement a gazdaság. Elég rossz helyzetben van a gazdaság, de inkább fizetési nehézségeik vannak. Tehát azt mondani, hogy Ezeket az eseményeket végignézzük, és vannak módszerek, hát most más de mondjak, vannak szintjei ennek a, a, a konfliktusnak, van egy belső ukrán szintje, van egy orosz ukrán szintje, van egy regionális szintje, amiben Oroszország, Ukrajna, az Európai Unió szerepel, és van egy olyan szintje, amit Szoktuk, azt szoktunk mondani egy globális szint, amikor az amerikai Egyesült Államok, Kína, tehát a nagy hatalmak játszó tere, vagy mit csinálnak, és ezt mi szétszálazzuk, és újra összerakjuk, és megpróbáljuk érthetően elmondani a közönségnek. Közelítünk az eseményekhez, vannak társ intézetek, ott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ilyen az Európa Stratégiai Kutatóintézet, amelynek egyik munkatársa, Dr. Máté Réka Zsuzsanna negyedikén írt arról, hogy a korábbi szankciós politika Oroszországgal szemben nem volt eredményes a krím után, hogy nem érték el a célt. Mi a különbség az akkori szankcionálás és a mostani között? Ez mennyiségi vagy minőségi különbség? Minőségi. Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, a korábbi szankciókat elsősorban úgy válogatták össze, hogy Európa és a szankcionáló országok kevesebb hátrány szenvedjenek. Ugye szankciókat úgy nagyon nehéz el, elrendelni, hogy, hogy ne legyenek ellenszankciók, illetve mi magunk ne vállaljunk be bizonyos dolgot. A szankciót úgy kell elképzelni, hogy károkozás, de, és a döntő kérdés az, hogy, a, hogy eléggé hátrányos, folyamatok érik-e az ellenfelet ahhoz, hogy visszakozzon bizonyos dolgokból. De ezt, mivel gazdasági kapcsolatokról van szó, és mivel kölcsönös függőség van az államok között, ezt úgy nagyon nehéz megcsinálni, hogy mi ne vállaljunk be. Most nagyon egyszerű példát hadd mondjak, ugye a második napon, a háború második napján a németek beáldozták az Északi Áramlat kettőt, Ez azt jelenti, amiben egyébként már benne van a gáz, vagy benne volt a gáz, benne van egyébként. És azt mondták, hogy nem Oroszországból fogják beszerezni a gáz, hanem más forrásból. Elképzelhető, hogy amerikai forrásból, elképzelhető, hogy katari forrásból, vagy közel más közelkeleti, És elképzelhető az is természetesen, hogy ez a németek meg, hogy mondjam, többbe fog kerülni. Jó, hát az De... energiapolitikáról talán még lesz szó, elképesztő mennyiségű és kiterjedtségű témakör van előttünk. Mégis egy szubjektív vonzatot szeretnék veled megbeszélni, kimással tenném. Nyilvánvalóan az embernek vannak ismerősei külföldön, és én azt tapasztalom, minél távolabb vagyunk a magyar-ukrán határtól, az a konfliktus, ami bennünket engem biztos, hogy tízes skálán lassan tízesre érint érzelmileg és értelmileg ebben a sorrendben, az, ahogy távolodunk az ukrán-magyar határtól, ez így csökken. És van olyan Londonban tanuló ismerősöm, aki arról számolt be, hogy teljes hökkenetére ott az egyetemen és az évfolyamtársai között egészen másféleképpen téma ez a háború, és tulajdonképpen képesek leszorítani, vagy szorítkozni ezt egy energi energiapolitikai válságra, már szónak abban az értelmében, hogy vajon lesz-e mivel fűteni, és lesz-e mivel közlekedni, de mindazt, amit mi itt átélünk, ott sokkal tompában, vagy sehogy se élik át, természetesen embere válogatja, de kérdezem, hogy ennek van-e jelentősége, vagy ez teljesen távol áll attól a körtől, amiről mi beszélgetünk? Nem, ez szerintem természetes. Ha belegondolunk abba, akár az iraki háborúba, akár valami korábbi, vagy akár mondjuk a mali konfliktusra, az kevésbé érdekel bennünket. Ez azért érdekel, mert közvetlenül szomszédunkban van. Ha mondjuk ez a háború, Euh, még csak nem is szomszédban, hanem valami volt brit gyarmaton zajlana. Azt gondolom, hogy a britek sokkal jobban odafigyelnének. Tehát azt kell látni, hogy a figyelmünk az igenis euh, ilyen, tehát uh, olyan, hogy a közvetlen környezetünk, az mindig jobban érdekel, mert az jobban hat ami Ebben teljesen igazad van, de vegyünk egy cunamit. Ugye egy cunami az bizonyos partokra úgy ér el, hogy elsodorja a parttól száz méterre vagy 400 méterre lévő szállodát is, és kilométer ezerekre tíz centivel nagyobb hullámok vannak, amit az emberek nem is tudnak megkülönböztetni a többi hullámtól. Magyarország kitettsége és a szomszédságnak a kitettsége itt most a kérdés az, hogy ahogy távolodunk, ez a kitettség is ilyen mértékben csökkenne. Csökken, és függően attól, hogy milyen közünk van az adott országhoz, változhat az érdeklődésünk. Ha mondjuk valaki csak, csak mondjuk olajat vásárol Oroszországtól, amint vagy gázt vásárol, akkor nyilvánvaló azok a dolgok, amik, amik mondjuk a kereskedelemben, tehát a vállalatok szintjén jelentkezik, az, hogy 260 vállalat már bejelentette azt, hogy eljön onnan, ez kevésbé érdekli. Ez De ez azt is, az egy... is jelenti, hogy adott esetben bizonyos távolságra az se érdekli őket, hogy egy adott esetben Oroszország elfoglalja-e Ukrajnát, és annektálja vagy sem? Abszolút így van. A politikusokat talán igen a közvéleiméntem. Ne ez el... Ezzel számolnunk kell-e? Mert hogy az embert ilyenkor egy ilyen hőkkenet éri, aztán beszélget veled, már maga a kérdés is mutatja, hogy az ember ezt felfedezi, csak meg van lepődve, hiszen a saját tízesét nem tudja egybevetni más kettesével. Hogy hogy létezik, hogy ez neki csak kettes? Abszolút, abszolút, igen, az külön mérni szoktuk azt, hogy, hogy körülbelül mennyire érdeklődnek, és, és milyen, milyen lépéseket támogatnak, vagy mérni szokták inkább azt mondanám, milyen lépéseket támogatnak a, a társadalmak ilyen helyzetben, hiszen bár a társadalmakat kevésbé izgatja a dolog, de azért a politikusokat feltétlenül, ha most megnézzük azt, hogy, hogy milyen, politikát folytatott vagy folytat Németország milyen fordulat következett be, akkor nem, ez nem csak azt jelenti, hogy a kancellár gondolta így, hogy változtatni kell az Oroszország politikáján Németországnak, hanem a német társadalom is. A modern társadalmakban a, a kormányok, a, a végrehajtó hatalmak nagyon erőteljesen monitorozzák azt, hogy ilyen helyzetekben mi az, amit elvisel a társadalom, vagy követel a társadalom, vagy mondjuk merre felé tart a társadalom érzelme. A biztonság percepció, tehát az, hogy mit gondolunk a biztonságról, az egy külön, hát területe a biztonság hát... Itt álljunk is meg, meg egy pillanatra, vajon és ezt te lehet, hogy objektíven tudod mérni, azt, hogy itthon állandóan felvetődik az a kérdés, hogy ennek a háborúnak az eszkalálódása, vagy hogy átlépje -e bizonyos határokon, adott esetben konkrét határokon, ez permanensen felveti a harmadik világháború potenciáját. Vajon ugyanilyen volt-e annak idején Szíria, Irak vagy Afgán? Csak mi ezt nem érzékeltük, vagy érzékeltünk, de nem tulajdonítottunk neki ekkora jelentőséget, vagy ezt is túlértékeljük. Nem, Szíria és Afganisztán sem. Egyrészt ugye, amikor Afganisztán elkezdődött, mi az Egyesült Államok, illetve később a NATO lépett be, és azt kell mondani, hogy mi ugye egy olyan szövetségi rendszerben vagyunk, ahol az Egyesült Államok a szövetség vezetője, ez a NATO. Szíriában hasonlóan egy polgárháborúról volt szó, és a környező nagyhatalmak. Itt az a speciális túl azon, hogy, hogy Ukrajná tehát a közvetlen szomszédunkat érinti, hogy egy nagy hatalom. Tehát a hozzánk legközelebb eső nagy hatalom az oroszország, aki atomhatalom, aki BT állandó vétójoggal rendelkező tagja, aki gyakorlatilag egy energianagyhatalom, támadott meg egy kis országot. Ez egy teljesen más helyzet szerintem, mint ha mondjuk Ukrajna és Belarus kezdett volna el háborúzni. Nem tudom, érthető-e? Tehát a, a, a szereplők miatt nagyon veszélyes ez a történet, és elsősorban azért, mert Oroszország egyébként, hát az első vagy a második atom nagyhatalom, akinek egyébként a legtöbb robbanó feje van, és adott esetben, vesztes helyzetben, ha egy másik atomhatalommal kerül szembe, mondjuk dönthet úgy, hogy, hogy nukleáris fegyvereket használ, ezért nem lehet. Ezért kell kizárni gyakorlatilag azt, hogy Oroszország, illetve a NATO egymással szembe és közvetlen katonai konfliktusba kerüljön. Tisztáztuk már az első beszélgetésünkkor, és én ezt tiszteletben tartom, hogy nem belpolitizálunk. Amikor tehát arról kérdezlek téged, hogy a NATO megvéde bennünket vagy sem, akkor arra az összefoglalóra utalnék, eh, amely az Ötvecs Úrzsef kutatóközpont összefoglalójában van, és amelyben te is szerepelsz, címe Orosz agresszió Ukrajna ellen értékelés, és ebben te azt mondod, hogy a legfontosabb stratégiai kérdés az, hogy az erőszakkal való fenyegetés és a háború visszatére a nemzetközi kapcsolatok nagyhatalmi eszköztárába. Mert ha igen, annak Európa keleti határvidéke vissza meg a levét, Európában nincs egységes stratégiai szemlélet a közös a európai haderőről, bár sok szó esik róla mindenki mást ért alatta. S mert Európa nem rendelkezik közös erőkivetítési képességgel, még a közvetlen környezetében sem fogja tudni a biztonsági helyzetet befolyásolni, ha katonai események határozzák azt meg. Európa ilyen értelemben nem teljes értékű globális nagyhatalom. Ez így tartom. Én ezt tartom a legveszélyesebbnek. Ez azt jelenti egyébként, hogy, hogy a döntő kérdés például az, hogy ukrajnai háború és Oroszország támadása Ukrajna ellen mennyire fogja elmélyíteni az integrációt a védelem területén az Európai Unión belül. Ugye Amerika is, Oroszország is, Kína is... <hül> önálló hatalomként, központi, hatalom, központi hatalommal, önálló államként lép fel. Az Európai Unió az egy 27 tagállamból álló képződmény, ami, aminek a, a, a katonai, biztonságpolitikai, védelempolitikai része az nem közös politikához tartozik, hanem döntően mindenki a saját kis hadseregét. Oké, ezt felülírja a nato a, a NATO az egy transatlanti hát, képződmény, és a nato belül azért írja felül, vagy igen, azért írja felül, mert ott van az Egyesült Államok. De az Egyesült Államok érdeklődése, az Egyesült Államok figyelme és az Egyesült Államok erőt kivetítése, az nem helyettesítheti. Ezt az én tökéletesen egy egy értem, de szándékosan nem mondok országot, mert nem lenne célirányos. De bármely e, Oroszországgal vagy Ukrajnával határos országot, ha egyébként a háborúból adódóan támadás érné, e, akkor az arra való reakcióval te milyen mértékben vagy tisztában? Hát én azt gondolom, hogy tisztában vagyok, hát a NATO az alapvetően be kell, hogy lépjen ilyenkor a háborúba. Volt -e erre és... példa egyébként a NATO létezése óta? Az ötös cikket egyetlen egyszer aktiválták, amikor érvényesítették az szeptember 11-ét követően, amikor gyakorlatilag mindenki felajánlotta az Egyesült Államoknak a, a segítségét. Okay, Isten ne adja, hogy bekövetkezzen, és nem is szeretnék hosszan időzni, de egy rövid időzést megér az, hogyha bármilyen lokális, minimális konfliktus történik, annak mi lehetne a következménye? Mi lehet a következménye? Amennyiben NATO tagállamot ér, akkor a NATO-nak bele kell lépni ebbe a háborúba, és itt, itt nagyon fontos... De ott magát, a lokalitás akkor... meg is szűnik? Melyik? A lokalitás, tehát hogyha akár Abszolút, csak egy igen, minimális... Igen, igen, igen, mivel az ötös cikkely kimondja az, hogy minden tagállam elleni háborút, minden tagállam saját maga elleni béd, háborúnak tekint, vagy támadásnak tekint, vagy minden tagállam elleni támadás, ezért igen, megszűnik, és elsősorban azért szűnik meg, mert a NATO az gyakorlatilag jó néhány nagyhatalomnak a közös, hogy mondjam, errettentős védelmi és, és ö, szövetsége. Tehát, a nem azért fog belépni az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Británia egy, egy lett vagy litván és orosz konfliktusba, vagy bármilyen konfliktusba, mert szereti a letteket, a litvánokat, vagy szeret mondjuk bennünket, vagy a cseheket, hanem azért, mert a világpolitikai presztiset. Tehát ezeknek a nagyhatalmaknak a képességei arra predestinálják, hogy ezzel jelent. Jó, csak tenna volt egy beszélgetés, nem szeretnék hosszabban idézni, hiszen te abban nem vettél részt. Az, felvetődött az a kérdés, hogy ez átléphet-e az ukrán határon, és volt, aki azt mondta, hogy igen. Ha a háború kiterjed és eléri nyugat-ukrajnát, és nyugat-ukrajna ugye az már egyre közelebb van Magyarországhoz, akkor te azt feltételezed, hogy ez a háború, ez megáll azt feltételően muszáj neki megállnia, különben Oroszország a NATO-val kerül szembe, és a NATO erősebb, ezt az oroszok pontosan tudják. Mi, ha hagyd tegyem hozzá, még azt feltételezem egyébként, hogy Oroszország nem terjesztené ki még olyan országokra sem, mint Finnország, Svédország. Tekintettel arra, hogy a svénés, a svéd hadsereg bár kicsi, de sokkal erősebb technológiai, a technikában jobban felszerelt, mint, a, mint mondjuk az orosz, vagy akár az ukrán. Tehát azt gondolom, hogy igen, meg fog állni. El tudok képzelni egyébként eszkalációt, de az csak is olyan országokat érinthet, amelyek nem tagok, például Moldovát. Oké. Okay. Illeteket hát nem oké. Visszatérve egy másik dolgozatra, amire számítsunk az orosz szankciók után, azt veszi, hogy pénzügyi szankciók hatással lesznek a globális piacokra. Ebben különösen fontos szerepe lesz Kínának, hiszen egyrészt az orosz egybanki tartalékok legnagyobb külföldi tulajdonosa, másrészt Oroszország első és legnagyobb kereskedelmi partnere. Okos emberek, mint te, én csak hallgatom őket, arról beszélnek, hogy állítólag Oroszország ennél nagyobb kínai aktivitásra számított, mármint ami a velük való szolidaritást illeti. Ez igaz-e vagy sem? Azt gondolom, hogy igen, tekintettel arra, hogy Oroszországra szüksége van Kína támogatására, és ahol fogalmazunk inkább úgy, hogy Kína általában minden ilyen helyzetet azért úgy old meg, hogy ő nyerje bele a legtöbbet. Nem tudom, érthető-e. Tehát, tehát, tehát, ha ad Elég világosan kölcsönt... világosan szoktál fogalmazni. Az, tehát, ha ad kölcsönt, akkor drágábban fog adni, mint egyébként adna akkor, amikor mások is adná. A szónak nem jó értelmében nézve, ezt egy laikusnak. Kína eddig kimaradt ebből az egészből? Alapvetően azt gondolom, hogy igen, ráadásul úgy fogalmaznék inkább, hogy Kína ö, ilyen Ilyen ide is adok, meg oda is adok eh, politikát, eh, ilyen Mátyás királyi hozok is, meg nem is, meg eh, ilyesmit követett. A nyilatkozataiban ugye felelősítette a NATO-t a kialakult helyzetét, elismerte Oroszországnak a, a, a biztonsági igényeit, ugyanakkor kiált nagyon határozottan Ukrajna területi integritása és, és szuverenitása e mellett. árul már el nekem, de tényleg ha nem jelentős, akkor mond meg a biztonsági tanács mire van, amikor pontosan a legfontosabb kérdésekben mindig van, aki vétóz? Hát azért, hogy azokban a kérdésekben hozzon döntést, ami, ami, ami nem a biztonsági tanács állandó tagjait érinti. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy a BT az nem egy ilyen, hogy mondjam, a BT állandó tagjainak a vétójoga az azt jelenti, hogy engem nem tud elítélni a, a, a biztonsági tanács, mert én megvétózom. És a tartózkodás, okoz... amivel Kína a legtöbbször jelenleg ö, ö, viselkedik? Ért, az azt jelenti egyébként, hogy érdekli a, a dolog, hogy nem ért egyet feltétlenül, de nem akarja ezt nyilvánossá tenni, vagy nem akar ö, nemmel szavazni, vagy igennel függően attól természetesen, hogy melyik mit, mit jelent. Tehát én azt gondolom, hogy... hogy ö, a, a, a kínaiak most ráadásul azt próbálják majd eljátszani, vagy, vagy azt, olyan szerepet próbálnak betölteni, hogy közvetítők legyenek a, az ukránok és az oroszok között. Aki meg tudja állítani, vagy közveteteni, tud a háború a, a, a befejezését követően, az diplomáciailag óriási nyereséget tud el. Könyvelni, hiszen azt mondhatja, hogy én voltam az, aki rávette a feleket a békére és a tűzszünetre. A NATO tájékoztatott engem arról, hogy március 8-án, ami ma van, a NATO főtitkára Jel Stoltenberg úr lettországba utazik, Rigában a Rigai Várban találkozik, egész Levitz elnök úrral, és közös sajtótájékoztatót is tartanak. A főtitkár ezt követően egy katonai bázisra utazik, ahol találkozik a NATO csapataival, Lettország miniszterelnökével, akinek nem szeretném kiejtelni a nevét, mert biztos, hogy rosszul fogom tenni, de ott lesz Kanada miniszterelnöke, Jacin Trudeau úrral, és a Spanyol kormány elnökével is, Pedro Sánchez úr. Ennek tulajdonít csak a -e jelentőséget, vagy ez most így megy? Ez nagyon fontos. Tehát, á, nagyon fontos, hogy a, a, ezek a politikusok, akik, akik oda mennek, ezek az érdeklődésüket és az elkötelezettségüket mutatják azzal kapcsolatban, hogy a NATO keleti szárnya, vagyis azok, a, a, azok az országok, mint a balti hármak, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, ö, hát Románia és Bulgária, hogy ezek hogy ezek mellett kiállnak, és hogy ezzel is demonstrálják azt, hogy megerősíteni kívánják, jobban odafigyelnek erre a térségre, és ezt várja egyébként el ez a térség, ezt várják el ezek az országok, ne felejtsük el, hogy itt pici országokról van szó, ahol ráadásul hát gyakorlatilag komoly kisebbsége van Oroszországnak, ami ilyen helyzetben, hát minimum nem sablonos megoldásokat igényel. És mekkora jelentőséget tulajdonítsunk annak, hogy a világ egyik másik szegletében, szintén itt Európában a v meg Londonban fognak tanácskozni, és azon meg ott lesz Boris Johnson. Ez hogyan megy? Um, valószínűleg ez úgy megy alapvetően, hogy a V4-ek tulajdonképpen Nagy-Britániát fontos partnernek tekintik, és mivel Nagy-Británia kilépett az Európai Unióból, a britek valószínűleg a V4-eket is olyan fórumnak tekintik, akik, akik gyakorlatilag, hogy mondjam, jó, kapcsolatok, akikkel jó kapcsolatot lehet kialakítani. Ráadásul ne felejtsük el, hogy Európán belül, a Brittech voltak azok, amelyek leginkább hát felszólaltak és legaktívabbak voltak az orosz politikával szemben már 14-től. Tehát a britek igenis úgy tekintenek Oroszországra, mint egy Európára veszélyes és a, a posztsovjet térséget saját érdekszférájának tekintő nagyhatalomra, amit, amit gyakorlatilag meg kell fékezni és el kell rettelteni. Tehát én érthetőnek tartom hogy ezek az országok oda mennek. jelenleg a v nagyon is foglalkoztatja az ukrajnai háború, hiszen a v 4 közül hárman határosak Ukrajnával. Ha jó a percepcióm, akkor térjünk ki rá, ha nem, akkor hagyjuk a fenébe, de én azt jól látom el, hogy nem csak tőlünk keletre fogja átérni ez a háború, az eddig létező struktúrákat Oroszország, Ukrajna, de az Európai Unió is másféleképpen fog festeni, mert az az Ukrajnával határos kelet-európai országok, eh, ahol egy nagyon furcsa NATO ellenesség és orosz barátság alakult ki, nem mindenhol természetesen, más Szlovákia, Magyarország és más Lengyelország helyzete, eh, ezeknek az országoknak a kitettsége az Európai Unió irányába, részint gazdaságilag, részint katonapolitikailag, plusz NATO, eh, ez egy olyan fajta átrendeződést fog okozni, illetőleg, ahogy tapasztalom, már most folyik ez az átrendeződés, amely a háború végeztével nem fog véget érni. Azon egyértelműen így van. Ez azt jelenti, hogy mind a NATO, mind az Európai Unió és a tagállamai át fogják gondolni az oroszország politikájukat, egyenként és közösen is, és gyakorlatilag, ahogy feltételezzük, az ilyen helyzetek, tehát a külső fenyegetés az az Európai Unióra, Hát mondjuk az, hogy egy mélyüli integrációt fog rá készíteni. Igen, pontosan ezt akartam kérdésétől. Ez egy erősebb összefogást, inkább ezt így fogalmazom. Jó, hogy... mert akkor nézzem az előttünk álló hetet, ezt meg az Európai Unió honlapjáról olvasom. A legkülönbözőbb dolgokat olvasom, amit korábban sose tettem. Március 7 -e és 13-a, ugye ez a vonatkozó hét, és itt az szerepel jogállamiság. A legutóbbi ülésszak vitáját követően a képviselők szavaznak egy állásfoglalásról, amely felméri az Európai Bíróság közelmúltbeli határozatának következményeit a jogállamiság rendszerének fenntartásáról, valamint Magyarország és Lengyelország által benyújtott fellebezések elutasításáról. Szavazás szerdán eredmény csütörtökön. Ez tehát részint holnap, részint holnap után lesz. Ez többé-kevésbé azt mutatja, hogy az Unióban a, mint valami közértben, vagy valami ABC-ben, szupermarketben a háborútól függetlenül ugyanolyan hétköznapok vannak, hiszen az ember azt feltételezné, hogy a, jogi áll a jogállamisággal kapcsolatos vita az most átmenetileg, hát hogy úgy mondjam, fel van függesztve háború idejére, de úgy tűnik ez alapján, hogy nem. Nem. Így van, tehát a, a gyakorlatilag az Európai Unió egyéb területein a programok, a folyamatok folynak. Ez egészen úgy van egyébként, hogy én nem tudom például arról sem, hogy mondjuk Lengyelországnak a büntetését az felfüggesztették volna, e, arra, arra, tehát tekintettel, hogy a Lengyelország milyen támogatást De adott ez nem adta. jelenti, Péter, vagy én ezt rosszul feltételezem, hogy olyan erőket osztanak meg, amiről az ember ilyenkor azt feltételezni, hogy megoszthatatlanok, hiszen annak idején a feudális anarhiában is, amikor a jobbágyok fellázadtak, akkor összefogtak a földesorok, a rosszabb példa elnézést, hogy itt most összefogás van, és összefogásban most átmenetleg nem beszélgetünk jogállamiságról, de ezek szerint Vedek. Nem. De úgy gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy van hatása rá, tehát félrejétésnehesség, de jogi formális hatásának nem szabadna lenni. Ezek két különböző ügyek, amik az Európa, amivel az Európai Unió foglalkozik. Ráadásul, ha ez történne, akkor az Európai Unió és az Európai Országok úgy tűnnének fel, mint akik hirtelen pánikba estek. Tehát, a normál kerékvállágásából a világ, és az unió elkezdenek kizárólag egy kérdéssel foglalkozni az orosz-ukrán háborúval. Ezt már csak azért sem teheti meg az unió, mert ezzel gyakorlatilag beismerné azt, hogy hú, ez egy akkora történet, amit az oroszok megnyerhetnek, hogy az unió nem tud mit csinálni. Tehát a higgadság, a nyugalom, és az, hogy egyébként a segítség mellett mi gyakorlatilag folytatjuk azokat a dolgokat, amiket elkezdtünk, ez szerintem egy kulcsfontosságú területe, vagy kulcsfontosságú jellegzetessége az Unió Oroszország politikájának, mert egyébként, hogy mondjam, más színbe tűnne fel. Ne gondoljuk azt, hogy, hogy ezek a folyamatok le fognak állni. Ezzel nem állítom egyébként azt, hogy nem fog megváltozni egy csomó minden. Itt említetted ugye a jogállamiságot, én hagyj tegyek hozzá egy egészen más területet, figyeljük majd meg, hogyan, me, hogyan fog megváltozni, vagy hogy változik a migrációhoz és a menekült kérdéshez a kelet-közép-európai országoknak, a kelet-európai országok vezetésének, és egyébként a nyugat-európai országok, kelet-európa képének a, a megváltozásához ez. Itt gyakorlatilag mind minden olyan kelet-közép-európai ország, amelyek a korábbi 15-ös válság időszakában mondjuk azt, hogy migráció ellenesnek mutatkozott, a világ legtermészetesebb dolgának tekintette azt, hogy befogadja a menekülőket, pedig várhatóan egyrészt ez egy nagyobb menekült hullám lesz, mint ami volt 15-16-ban, mi több. Ebben valószínűleg a kelet-közép-európai országok is célországok lesznek, szemben a múltkorival, ahol tranzitországok voltunk. És ne felejtsük el, hogy ez a hullám, ez egy sokkal nagyobb költséget fog gyakorlatilag ezekre az országokra hárítani. Tehát azt gondolom, hogy... hogy hogy a, a, a, a, a migrációval kapcsolatos európai álláspontban óriási változások lesznek, és én abban bízom egyébként, hogy pozitívak. Tehát jobban megértjük egymás problémáját. E, azt én ugye nem, is, nem, hogy jól látom mert ugye ez érzés. E, mennyire gondolod azt, amit én most érzek, hogy semmi nem fog hosszú ideig, vagy talán se folytatódni a mi életünkben, ugye mi nagyjából egykorúak vagyunk, mint ahogy eddig volt. Azért én, én dolgokat nem, nem, nem mondanék. Van néhány dolog természetesen, ami megváltozik. Tehát azt gondolom, hogy... Euh, hogy a mi életünkben már normál kapcsolatokat nagyon nehéz lesz kialakítani Oroszországgal, mert, mert hát az egy évtizedes, hanem két évtizedes. Jó, itt álljunk is meg egy pillanatra, és aztán békén foglak téged hagyni, bár megmondom neked őszintén, hogy egy teljes beszélgetés szentelnék veled, vagy bárkinek, aki ez nagyon ért, vagy többek, többekkel is. Megtaláltam az Orosz Föderáció elnökének felhívását 2022. február 24-én, Tóra, Moszkva, Kreml, Vladimir Putyin, kedves orosz állampolgárok, kedves barátaim, az a beszéd, amely ugye megelőzte ezt az egész háborút, amelyet én nem is tudom, hogy teljes terjedelmében kielemeztek-e a nagy nyilvánosság előttes, amely roppant érdekes, és hát ugye gyakorlatilag ennek a mostani eseménysorozatnak egy a magyarázatát adja. Két dolgot kérdeznék. Egyrészt a végét fogom felidézni, nem véletlenül, másrészt pedig egy olyan vonatkozásáról kérdezlek, ami természetesen nincs benne a beszédben. Létrejöhet-e, vagy, létre, vagy van-e már olyan ellenzéke Putyinnak, amely ennek a sokak szerint félre sikerült, ki tudja, hogy a Putyin fejében nem pontosan a menetrend szerinti háborúnak azt a következményét okozza, hogy őt valamilyen putcsal leváltják. Ennek mekkora a valószínűsége? Um... Itt hat legyek nagyon visszafogott, még nem látszik. Az látszik, ahogy mi szoktuk mondani, hogy a patrióta táborban, tehát a Putyint támogató táborban törésvonalak kezdenek kialakulni. Az, hogy lenne ellenzéke, ezt én nem merném így kijelenteni. Azt gondolom, hogy, hogy itt egy közös nyomás, nehezedik Putyira, részben a közvetlen környezetéből, akik valószínűleg nem mernek nagyon ne ellent mondani nekik, valószínűleg a katonák részéről, egész biztos, hogy az oligarchák egy részéről, tehát a gazdasági ö, ö, hát, ö, főszereplők részéről, és bizonyos értelemben, hát ha nézem, Ugyan nem szoktak nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de azért a tömegek részéről is. Hát gondoljunk csak arra, hogy a legutóbbi ö, tiltakozáson 3500 embert ö, letartóztattak. Azt feltételezem, hogy nem a, a tüntetők többségét, hanem a tüntetőknek egy nagyon kis részét tudták leszartóztatni. Ez azt jelenti egyébként, hogy valami fajta elégedetlenség megfogalmazása ez már mutatkozik, de ezt nem nevezném ellenzéknek még. Idézném ennek a beszédnek a végét, amelynek a legvége, aztán vég, nagyon furcsa, és nem is értem, hogy ez miért nem került elő, hiszen ez konkrétan Magyarországgal kapcsolatos. Oroszország tisztelt polgárai, mondta Putyin. Az állapok és népek léte sikerük, életképességük, jólétük a kultúrájukból, értékeikből, őseik tapasztalataiból, hagyományaik erős gyökerzetéből fakad, de függ attól is, hogy az állandóan változó körülményekhez hogyan tud alkalmazkodni, függ a társadalom összeforgottságától attól, miként összesíti erőit annak érdekében, hogy a jó irányba haladhasson tovább. Az erőre mindig szükség van, de az erő minősége különbözik. A hazugság birodalmának alapja, amiről már beszéltem, ez ugye a nyugatra a durva egyenes irány Erő. Az ilyenekre mondják nálunk, erő van, és nem kell hozzá. De mi tudjuk, hogy a valódi erő az igazságosságban és az igazságban van, és az a mi oldalunkon áll. Ha ez így van, nehéz nem egyetérteni azzal, hogy éppen az erő és a küzdelemre való készenlét képezi a függetlenség és a szuverenitás alapját. Ezek azok a feltétlenül szükséges fundamentumok, amelyekre bizvást építhetjük a jövőnket, a házunkat, a családunkat, a hazánkat. Tisztelt honfitársaim! Meggyőződésem, hogy Oroszország fegyveres erőinek hazájuk iránti elkötelezett katonái és tisztjei professzionálisan, férfiasan teljesítik kötelességüket. Nincs kétségem, hogy összeszedetten is hatékonyan teszik a dolgokat a közigazgatás képviselői és a szakemberek, akik a gazdaság, a pénzügyi rendszer, a szociális szféra stabilitásáért felelnek, valamint a vállalatvezetők és az egész Oroszország üzleti élet. Számítok az összes parlamenti párt és társadalmi erő konszolidált és hazafias hozzáállására. Összességében, ahogy mindig is volt a történelem során, Oroszország sorsa, sok nemzetiségű népünk arra érdemes kezében van. Ez azt jelenti, hogy a meghozott döntéseket végre fogjuk hajtani, a kitűzött célokat el fogjuk érni, hazánk biztonságát képessünk leszünk garantálni. Hiszek az önök támogatásában és abban a legyőzhetetlen erőben, amelyet a hazánk érzet, szeretet biztosít számunkra. Február 22-én. A hazaféldelmezőjének napja alkalmából Jevgenyi Stanislavov, az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövete és Oleg Smirnov katona és légügyi atassé megkoszorúzta a Szabadság Téli Szovjet Hősi Emlékművet, valamint a Vörös Hadsereg Elesetjei Emlékére felállított emlékművet a Fiú úti úti Sírkertben, így Vladimir Putyin beszédében. Az ünnepségen részt vett Kína Magyarországi Nagykövete. A fehér, orszác, a fehér Oroszország Kína és Szerbia nagykövetségének diplomatái, az orosz-magyar baráti társaság vezetői, valamint üzleti körök képviselői. Fejünket hajtjuk azoknak a szovjet katonáknak áldott emléke előtt, akik életüket adták Európai népeinek fasizmustól való megszabadításáért. Így van, ez egy ideológiai és az oroszok, orosz közönségnek mondott beszéd, amiben valószínűleg úgy próbálja Magyarországot beállítani, mint aki, hogy mondjam, Oroszországgal a nyugati részről milyen jóba van. Hadd tegyem hozzá azt természetesen, hogy tegnap kihoztak egy olyan Döntés, vagy meghoztak egy olyan döntést, hogy kit tekint Moszkva hát barátságtalan, vagy, vagy tulajdonképpen igen, barátságtalan államnak. Ebbe, a függetlenül ettől a szövegtől, amit te most felolvastál, Magyarország simán bekerült ebbe a, a csoportba. Ezeket én Inkább ilyen politikai kommunikációs elemeknek tartom, és nem, nem hogy mondjam, nem tényleges hát, politikai törekvéseknek. Ha ez így érthető. Érthet, tehát, érthető, tehát, csak azért engem némileg meglepet, hogy mi hogyan kerültünk ennek a szövegnek a végén. Valószínűleg úgy kerültünk, hogy kellett egy olyan példa, ahol, ahol Oroszország fasizmus elleni harcának dicsőségét hozták elő, és ezt praktikusan a legközelebbi, ez az eseménye, ez, a, ez a, az esemény volt a fiúmei úti temetőben. Azt feltételezem, hogyha, hogyha mondjuk Romániában, vagy bárhol máshol történt volna hasonló, azt is be lehetett volna idézni ezt a történetet. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést, visszaadlak hétköznapi életednek. Köszönöm, Péter. Én is köszönöm a lehetőséget, szervusz. Szia. Állas Pétert hallottak. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekevertem. Búcsúztató őszi Lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak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 Jó reggelt. Jó reggelt! Elsimó László, Nemzeti Múzeum főigazgató. In rész. lesz! indítvány szeptember 28-án Európai Unió. Felhívja a többi nemzetközi szervezet, szervezetet, különösen a kultúra és a sport területén, hogy fontolják meg az orosz részvétel felfüggesztését is. E tekintetben üdvözli az Európai Műsorszóró Unió azon döntését, hogy blokkolja Oroszország részvételét az Euróvízió dalversenyén, az UEFA azon döntését, hogy megfosztja Oroszországot a Bajnokok Ligája döntőjének megrendezési jogától, valami számos nemzeti csapat azon döntését, hogy nem játszanak Oroszország ellen a világbajnokságon és egyéb egy a többi sportszövetséget, hogy függesszék fel Oroszország részvételét rendezvényeiken, és üdvözli, hogy a FIFA felfüggesztette Oroszország részvételét a világbajnokságon. Előttem van a Metropolitennek az egyik legutóbbi híradása, ez március 3-a, tehát annyira nem friss, hiszen ma már március 8-a van, ez így szól. Anna Netrebko szoprán nem teljesítve a metfeltételét, mi szerint megtagadja nyilvános támogatást. Még Anna Netrebko szoprán nem teljesítve, nem teljesítve a MET feltételét, mi szerint megtagadja nyilvános támogatását Vladimir Putyinnak, miközben az Ukrajnával háborúzik, visszavonult a MET előadásoktól Pucsini turándotjában idén áprilisban és májusban, valamint Verdi Don Carlos című művében ebben az évadban. Nagy művészi veszteség ez, a MET és az opera számára, mondta Petr Gelb, a MET vezérigazgatója. Anna a MET-történetének egyik legnagyobb énekesnője, de mivel Putyin ártatlan áldozatokat ölt meg Ukrajnában, nem volt tovább lépés. a Turandotban Ljudmila Monatriska szoprán váltja. A Don Carlos 2022-23-as előadásaiban Elizabeth de Wall a szerepének cseréjét később jelentik be. Ludmila Monetrichel ukrán szopránt, tehát egy orosz szopránt, egy ukrán szoprára cseréltek a szó átvit értelmében, Fialajános megjegyzése, aki korábban az ukrán nemzeti operában és a bálsójban énekelte Durándototot. 2012-ben debütálta a Medben és énekelte a címszerepet Verdi ajdájában, amelyet 2014-ben ismét a társulattal énekelt. Te, mint a kulturális sfér embere, Mit gondolsz arról, hogy az orosz-ukrán háborúnak legyen, ne legyen ilyen kulturális sportkövetkezménye? Györöget kívánunk! Én azt gondolom, hogy a világ már megértette, a Moszkvai Olimpiának az amerikai kártól történt bolykottyát, majd a, ennek a akcióát, az ellenreakciót uh -huh. az 1984-es Los Angeles Olimpiának a bolykottyát, és ezt uh, nagyon nagy mértékben mi magyarok is. Uh -huh. Ennek nagyon nagymértékű magyarok is károlyotjai voltunk, hiszen a sportolóink nem tudtak elmenni Los Angelesbe, akik egy életen át készültek, hogy ott uh, az ücsülséget hozzanak. Azok, azoktól elvette ezt a politika, elvette ezt a sportvezetés, és ezt nyilvánvalóan az Moszkvában megrendezett uh, ellen játék semmilyen módon nem tudta ezt uh -huh. ellensúlyozni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek helytelen lépések, és ennél rosszabb jelenségeket is lehet látni. Ugyan, a, amikor azt követelik, hogy ne játszen a többet Csajkoszkit, és ebből azt következik hamarosan, hogy dobják le a porcokszorot, mondjuk Dostoyevskit vagy, vagy Puskint, akkor nagyon nagy baj van. Azt, azt tudom mondani, amit nem olyan régen, Kohám Mátyás írta a, a Mandinerben, hogy a, a, a Putyink lehet utálni, az orosz agresszort lehet megvetni, el is kell ítélni, de ne, nem lehet áldozat az, az az orosz nép, amelyik egyébként sok-sok értéket teremtett, és teremt most is. Hát nem, le, nem lehet, nem lehet egy, né, nemzetet, meg egy nemzeti kultúrát büntetni, nem értelme nincsen, mit érnek el vele. Ráadásul ászent is a dolog, tehát rettentesen ászent. Milyen következménye voltak a világ művészeti életében annak, hogy mondjuk ö, teljesen gyalázatos módon szétbombázták kirakot. Hamis, hamis, tényleg hamis vádakkal, amiről, aztán Bézs bizonyos, Bécs bizonyos lőtt, hogy tényleg hamisak voltak, amikkel megvállották Saddam Hussein. Milyen következménye lett? Tehát mégis a nobel díjas Barack Obama hány olyan háborút indított, amely, amely egy nem agresszív és igazságtalá háború volt. Mindez Jöjjjük persze a, a demokrácia, demokrácia exportnak alatt. Laci, jöjjünk vissza a kultúrat Mit gondolsz? Te, aki nem az Amerikai Egyesült Államokban élsz, hanem Magyarországon. Min, ha ezt minek nevezzük ezt? Túlkapásnak nevezzük? Minek neveznéd ezt? Hát mindenképpen túlbazgás. Hála Istennek még az De, ellenzéki újságúra el, Mi az oka? Érted? Hát, nagyon, nagyon furcsa a megfelelési működnek, szerintem ebben az egész De minek akarnak világban. megfelelni? Hát egy vértelvárásnak De az De már egy minatra a... tételezzük fel, hogy Anna Netreko szoprán fellép te vizionálod a közönséget, amint fellázad, hiszen egyébként ami a Tchaikovsky koncert illeti, ott úgy tűnik, hogyha ez, ez történt volna, amely számomra szinte érthetetlen, hiszen ez egy meghirdetett program volt, el nem tudom képzelni, hogy aki oda elment, az mégis mit képzelt, hogy egy politikai eseményre megy és demonstrálni fog, tehát azt kérdezem tőled, ha valamit pontatlanul idéznék, vagy rosszul emlékeznék, vagy kiesik valami, akkor segíts rajtam, de azt kérdezem tőled, hogy ez az egész és itt micsoda? Nem tudom, János, hát nem tudom. Én nem tudok vele azonosulni, mélységesen elítélem a háborút, mélységesen elítélem a háborús agresszorokat, de azt gondolom, hogy ennek nem lehet közel. Nem lehet közel a kulturális értékekhez. Ádásul olyan művészet, a műveit kirekeszteni, mert arra még azt tudom mondani, hogy megértem az érzelmet, túlzó reacciókat, és azt mondom, hogy jó, hát olyan művészt nem akarnak hát neki, mondjuk nem ítéli el Putint. Bár ez is túlzás. Inkább azt kéne mondani, hogy aki nyíltan, támogatja Putint. Azt, azt, azt, azt, egy, azt tényleg most egy kicsit túlon jön vissza, és akkor finoman fogalmaztam. De az, hogy, hogy olyan életműveket rekeszteni ki a közös szellemi kincsünkből, amelyeknek a létrehozói évtizedekkel, vagy egy évszázalat, a korábban már meghaltok, ez nonszensz. Érted? Tehát akkor, akkor, akkor mondjuk Prokofévet, meg sok mindenki más, akik a kommunizmus időszakával éltek Oroszországban, és alkottak. Azokat miért, ne, miért nem rekezdtették ki korábban? Micsoda őrült ászentúlkapás. De jöjjünk közelebb. Maga ez az uniós szöveg, amelyet Magyarország is feltehetően megszavazott, hiszen ez benne volt abban a, nálunk salátának neveznék, de ez a, nem saláta törvényként e, jelenik meg, amely, tehát még egyszer mondom, szövegét tekintve a következőt mondja a 38. pontban, felhívja a többi nemzetközi szervezetet, különösen a kultúra, most a sportot tegyük zárójelbe, tehát a szöveg sport nélkül így szól, felhívja a többi nemzetközi szervezetet, különösen a kultúra területén, hogy fontolják meg az orosz részvétel felfüggesztését. Én teljesen azt mondom, hogy gondolom azt. Hát, a, egy 17 éves világban esélyes sportolókat. De most a sportolókat meg... kivettük, most már megmaradtunk a kultúra területén. Te tudsz én olyan eseményről forrókat? Magyarországon, amely ilyen okból maradt. A... Hogy tudok-e ilyen eseményről? Hm? Nem, nem, nem tudom, hát, nem üteszem be. Biztos volt ilyen, de én most nem tudok ilyenről. üdvözölnéd -e? Felszólalnál-e ellene? Én mindenképpen. Tehát én nem üdvözölném. Én nagyon határozottan azt mondom, hogy, hogy azért, mert valaki egy olyan nemzetnek a tagja, amely éppen most háborút indított, azért kulturális teljesítményét, a szorgalmát, a tehetségét, az állhatatosságát, a művészi ambícióit, azt ne vitassuk el. És ne faszítsuk meg attól a lehetőségtől, hogy a közönség elé lépjen, hogy megtalálja az utat a saját közönségéhez. Nekem ez az álláspontom. És mind mindezt a művészi szabadság egyében. Mégis engem egy családi eseményre akartak elhívni az óbudai társas körbe, ahol, tudom, a Polina Oszetinszkája zongorestje elmaradt. Természetesen ilyenkor nem írják, hogy miért marad el, de az ember azért olyan nagyon nem találgat. Ezt nem tudok erről konkrétan semmit sem, tehát nem tudom ezt véleményezni. a magyar orosz barát a magyar orosz műveledés és baráti társaság e Tovább működik, nem függesztette föl tevékenységét, és a Szentgyörgy érem átadására került sor. Volodarszky, orosz költő, átvette a Szentgyörgy érem kitüntetést. Tevékenység elismeréseként a kétszeres Füstmilándias kortás orosz lírikust a Magyar-Orosz művelős és baráti társaság még 2021. szeptember 30-án Szentgyörgy éremmel tüntette ki, a költő akadályoztatása miatt a budapesti jubileum ünnepségen nem lehetett jelen, így a napokban vehette át a rangos elismerést, amelyet a jelenlegi nehéz körülmények ellenére azért elég eufémisztikusan tud fogalmazni a Magyar-Orosz művöldés és baráti társaság. Tehát így szól a szöveg, amelyet a jellegi nehéz körülmények ellenére is sikerült eljuttatnunk Moszkvába. Leonid Volodarszky méltón büszke arra, hogy ilyen patinás társaság legmagasabb szintű kitüntetésében részülhetett, amelyről már ki is helyezett a Facebook oldalára. Mit gondolsz te arról, hogy részint a Magyar Orosz Művelődés és Barátsá Baráti Társaság részint az orosz nagykövetségnek kül kulturális intézete milyen aktív tevékenységet folytasson vagy ne folytasson ezen állapotok között, vagy ez már beavatkozás egy ország szuverenitásába? Hiszen egyébként azt lehet tapasztalni, hogy ott is sorra lemondták az eseményeket, így például Anna Ahmatova és az orosz líra e, esemény március 4-én szintén itt fel nem füntetett okokból elmaradt. János, most nem tudok igazán többet hozzátenni ahhoz, amit elmondtam. Tehát lehet ugyan ezt a dolgot, még körbejárni, ezt a, ezt a gittet rágni, de én nem tudok, nem tudok többet mondani. De ez git. Nem úgy értem, hogy nem, nem, nem maga a téma, hanem az, hogy ugyanazt hat körül járni. Tehát elmondtam, hogy ezzel kapcsolatban gondolok. De akkor megismétlen, nem? De, de, nem nem. Hogy... Jó, figyelj, akkor kérdezek tőled mást. Aki ma a Magyar-Orosz Művelődés és Baráti Társaság nőnapi eseményére elmegy, az e, felelőtlen? Nem, nem. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát most tényleg, mert vannak -e emberek, akik az életüket... Arra tették fel, hogy az orosz nyelvet megtanulják, az orosz kultúrával foglalkozanak, orosz irodalmat fordítsanak. Orosz barátaik vannak, orosz ismerőseik, levelező társaik, orosz tudományos intézmények kiváló tudósival tartanak szakmai kapcsolatot. nem tovább, vagy éppen orosz gazdasági kapcsolataik vannak. <gül> Tehát most, érted? Ezek az emberek tagadják meg az életüket, az ambíciójukat, tagadják meg azt a nyelvet, meg kultúrát, amelyet megismertek, megtanultak és szeretnek. Tehát, és, és tényleg be lehet úgy állítani a saját életükhöz és a szeretett tevékenységükhöz való ragaszkodásukat, mint a putyimelleti kiállását. nonszenz Nonsensz. Szerintem minden tisztességes ember, minden jóérzésű ember elítéri a háborút, nem csak ezt, valamennyit. Szerintem minden jóérzésű ember döbbenettel nézi mindazt, amit az orosz elnök Ukránával szemben tesz. Mindez semmit nem von le persze az ukránoknak a felelősségéből, nem ebben a kérdésben, nem egyáltalán például a magyarsághoz való viszonyban. Nem felejtjük el a KMK szüldájánál tett robban test is, a, a nyelvtörvény sem, és a magyarok jogfaszását sem. De, de ez egy másik kérdés. Tehát azt gondolom, hogy mindettől függetlenül nem lehet valakit azért büntetni, szankcionálni, megvetni, elítélni, mert ő mondjuk szereti az orosz nyelvet, szereti az orosz kultúrát, szereti az orosz filmművészetet, szereti az orosz képzővészetet. Tehát én nekem az életem egyik nagy élménye volt, amikor Szentpéterváron járhattam, operába mentem, és a Szentpétervári operában néztem meg az Aidát, vagy a Maliszki színházban néztem meg előadást. A, a, a, de nem csak a Maliszki színház, hanem a, a, az ermitásban való barangolásom, a városban való nagy sétáim. Hát ez mind-mind óriási nagy élmények. Az orosz világgal való szellemi találkozás, hát ez az nagy kihívás is, nagy kaland. Hát ez, és ez teljesen független attól, hogy, hogy mi zajlik most Ukrajnában. Még egyszer mondom, azt csak mélységesen el tudom, mit jelni. A Halász központ jótékonysági árverést hirdetett az ukrajnai háború előmenekülők megsegítésére. Erre március 27-én 11 órakor kerül sor, és miután ez a te Facebook oldaladon olvasható, gondolom, hogy van hozzá személyes kötődésed is. Hát el fog menni, Sáber, és, és licitálni fog az árverésem. Mindenképpen azt gondolom, hogy kettős cél fog tudni hasznosulni, egyrészt, értékes művek kerülnek kalapács alá, másrészt és értékes kívülnészeti művészekkel juthatnak hozzá a gyűjtők, másrészt pedig az ebből befolyt összeg az a, a, a menekültetnek a megsegítését fogja szolgálni. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom az ott dolgozók részéről, kikérték a véleményemet, hogy mit szólok hozzá, mondtam, hogy én feltétlenül támogatom, és magam is részt fogok venni, és vásárolni fogok. Nem tudtam elmenni a megnyitójára, a hidegkúti százra. Mennyire váltotta eddig be a hozzáfűzött reményeket a szónak abban az értelmében, hogy nyilvánvalóan a kiállítás neked tetszik, de vajon mekkora érdeklődés van iránta? Ugye nagyon nehéz pontosan megmondanunk azt, hogy a hidegkuti kiállításra, mert a hidegkuti kiállítást a Nemzeti Muzonkupol a rendeztük meg. Tehát magyarul az állandó kiállításra megvásárolt jegyjel látogatható. Pontának mondtam az értekezetten a kollégáimnak, hogy próbáljuk meg, ké, megkérdezni az állandó kiállításra egyetváltókat, hogy a hidegkuti miért jönnek, vagy nem, vagy aki úgy jön be a múzomba, hogy hidegkuti kiállítást szeretné megnézni, de Valójában állandó kiállításak a belépőjére, tehát húzzunk ezt ki hogy legalább lássuk azt, hogy kik, hány jönnek be ezzel a szándékkal. Egy biztos, hogy a, a kiállítást a közönség nagy szeretettel fogadja, sokan nézik meg, tehát látszik, hogy nem arról van szó, hogy följönnek és rögtön elindulnak a történeti vele, hanem a kupola csarróban a kiállítást. Én magam is nap, a megnyitott követően alaposan végignéztem, és én azt gondolom, hogy egy, egy, nem egy dolgot sikerült megvalósítani az, hogy a magyar sporttörténelmet bevisszük a Nemzeti Múzeumba, és hogy a sporttörténelmen keresztül olyanokat tudunk becsalogatni a, a Nemzeti Múzeumban, akik nem biztos, hogy a törzs közösségnek számítanak, ezt, ezt is nagy eredménynek tartom. Már a megnyitó látni azt a sok fiatalt, akik a, az MTK-nak az akadémiáján tanulnak és sportolnak, az, az igazán jó érzés volt. Tehát tényleg egy, egy új szín, egy új világ a Nemzeti Múzeumban, és itt van a helye. Itt van a helye, itt van a helye az alancsapat sikerének, az 50-es évek politikáját, vagy közhangulatát megérteni. A sport sikereken, az alancsapat sikerén keresztül is lehet, és ebben Hideg Nándor az MTK fotbalistája oroszlárészt részt vállalt, tehát óriási nagy tehetség, úgyhogy mi nem bánjuk azt, hogy egy ilyen izgalmas kiállítást tudtunk megvalósítani a Nemzeti Múzeumban. Milyen jellegű volt a vegyes felhozattal az Antik művészeti vásáron a Bálnában? Látom, hogy uh, intenzíven tanulmányozod a Facebook-bértési <gül> uh, én, én minden művészeti vásárra elmegyek, sőt, próbálom külföldön is figyelemel uh, követni a nagyobb vásárokat, vagy uh, a, mindig elmegyek a biennale és Ferencébe, tehát követem azt, hogy milyen a felhozata. Na, azért írtam, hogy nagyon vegyes, mert egyrészt ott voltak a nagy budapesti galériák. Uh, és ezek nagyon színvonalas anyagokat vittek ki. Nagyon jó kortársanyagokat lehetett látni. Tehát a, az elmúlt évtizedek magyar művészetéből sok-sok olyan dolgot láthattunk, amelyek persze kereskedelmileg is értelmezhetők. Uh, tehát amit a műkereskedelem fölkarolt, ugyanakkor nagyon jó, nagyon jó színvonalak. De emellett volt egy pár olyan járító, akik kifejezetten amatőr vagy közepes dolgokat, vagy inkább a gicserájában dolgokat vittek oda, tehát emiatt az összkép vizuálisan nem volt kiegyensúlyozott, és hát ugye elvileg ezen a vásáron a klasszikus műtárgyak, a, az antik bútorok kereskedés meg kellene, hogy jelenjenek, de nem volt közül, közülük sok, és emiatt kifejezetten megtört a, a, a vásárnak az egységes világa, hogy nem volt éppen egységes a, a, a, a vásár. hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy szerencsésebb lett volna egy kicsit nagyobb területen, több kiállítóval, és mondjuk a, ha van több antiquitás, ami szerencsés lenne, akkor azokat kicsit elkülönítve megcsinálni. De hát nyilván nem szólok, szóltok bele a rendezők a munkájára, csak a véleményemet mondom. Most 2000 fontos belépélet megvegtem, bénéztem sok emberrel beszélgettem, valódi vezetőkkel, művészettörténésekreket ismerek, találkoztam, és, és én, én így is találtam belőle. És hogy szeretem az ilyen rendezvényeket. A főigazgatói létezésed alatt, ez lesz az első március 15-e. Március 15-e ugye történelmi okokból a Nemzeti Múzeum életében kiemelt esemény, lesz tárlatvezetés, látom, hogy ott három tárlatvezetés is fel van tüntetve, abból az első már be is telt. Vannak-e olyan események, amelyekre külön felhívnád a figyelmet? de azért is különleges március 10-én most a nemzeti életében, mert nem lesz ott állami ünnepség, ahogy szokott lenni. De amiatt, hogy a kormánypártok békemelethez csatlakoztak, úgy döntött a kormányzat, hogy a központi nagy ünnepség, és ami beszéd beszélnem a szokott helyszínen, de hanem a parra benne. Ez nem igazán jó, mert, mert mindig jó, hogy a Nemzeti Múzeum a figyelem középpontjába kerül, még hogyha az egy nagy ülés vagy állami ünnepség formájában is történik. De ebből nem következik az, hogy kétlenek leszünk. Tehát először is az, a, az fontos információ nyitva leszünk. Március 11-én hétfőn is, tehát a megszokott ifatartás irántól eltérően hétfőn is lehet látogatni a múzeumot. Minden négy nap, a hosszú hétvégen, szombat-vasárnap hétfőn kedden uh, végig Hétfő speciális tárla lesznek. Ugye 15-én kedden ingyenes lesz a belépés a jogszabályból következően. A miniszterelnökség a kertbe egy gastronomiai és kulturális programsorozatot hoz nekünk, amit nem mi szervezünk, mi csak befogadjuk, de ezt örömmel tettük. Tehát végig a négy nap alatt reméljük, hogy jó idő lesz, nagyon sok emberrel számítunk, várjuk őket. És hogyha minden jól megy, akkor ez még bizonytalan, mert a miniszter úr idejétől is függ, de ezen a hétvégén megnyitjuk a Közösségi Régészet című kamaratádatunkat is, amely a, a amely a, a nem hivatásos régészeknek a, a munkáját mutatja be a egy közönségnek. Végül, de nem utolsó sorban hadd kérdezzel meg, visszatérve keretes szerkezet, hogy mit tapasztaltál az elmúlt héten a közvetlen környezetedben, um, a háború okán, és most szándékosan kihagynék ebből politikai vonzatokat, mert számtalan dolog jár a fejemben, de egyetlen egy, egy dolgot szeretnék megjelenteni. Nem akarom befolyásolni azt, hogyha valamire kitérsz, akkor az bármihez is kapcsolódjon, ami az én fejemben volna. Nézd, sok emberre beszélgetek, barátok, munkatársak, családtagok. Én alapvetően egy szóval tudnám leírni azt az érzést, ami ma elülalkodik, ez a szorongás érzése mert akiben nincsen félremézet, az is szorong, az is aggódik, hogy mi lesz ebből, milyen következmény lesznek az ő életére. És persze még egy dolgot látok, az a, az a, az a mérhetetlen nagy empátia, együttérzés, ami ami, ami tényleg nagyon nagy erejű. Te szorongsz? én te Igen, én is szorongok. Hát azon túl, hogy, hogy Többenten nézem, ami zajlik a szomszédunkban. Mérhetetlenül sajnálom azokat az embereket, akik, akik elveszítik az életüket, akiket elveszít a családjuk, akik, akik egyik pillanatról másik a lakás nélkül maradnak, földön futóvá válnak, és a többi. Tehát bor, látjuk a klasszikus háborúnak a rémségeit, én is gondoltam volna, hogy még egyszer ilyen háború lesz Európában. A, hát én, én, én inkább... Ezen túl én azért szorongok, mert nem tudom, hogy mindez milyen, mit fog Magyarországnak jelenteni. Én bízom abban, hogy a kormányapos politikának köszönhetően kimaradunk ebből a konfliktusból, de csak a háborús, a fizikai részéből fogunk tudni kimaradni. Az, amilyen következményeket róla ez az országra, a menekülteken keresztül, a gazdasági rendszer átadapulásán keresztül, inflációban, azt, azt azt jelenti, hogy felmérni se tudjuk. Tehát gondoljunk arra, hogy lassan két hete leállt a terfoglal Mukrajna és Magyarország között. Hát mi lesz így a, a Dunaferrel? Mi van, hogyha nem lesz vasérc alapanyag? Mi van, ha leállt a termelés? Mi lesz azokkal az emberek, akik esetleg nem maradnak ott, akiknek nem lesz munkáik? Nem mondom, hogy így lesz, csak szerintem ezeket is végig kell gondolni. Reméljük, hogy nem lesz így. Reméljük, hogy, hogy nem omik össze az európai acélipar és mondjuk ennek nem vesz az a következménye, hogy leáll az, az európai gépgyártás. Tehát, hogy itt, itt a szankciók is ilyen módon visszaüthetnek. Tehát én, én bennem sok-sok gondolat van, és persze mindeközben azt is végig gondolom, hogy mekkora terhet fog ez róni a magyar költségvetésre. Tehát azért az, azt a sok-sok pénzt, mint a háború miatt védekezésre, humanitárius célokra határvédelemre, és a többire fordítunk, azt, azt lehetne fordítani másra is. Persze, most erre kell fordítani, tisztával étele, de hát mennyire jó lenne, ha nem, nem erre fordítanánk, ha nem lenne a szomszédunkban a háború. Tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból van bennem szorongás. Mi lesz velünk, mi lesz az országunkkal, mi lesz az európai gazdasággal. Tehát ezek mind-mind ezek foglalkoztatnak, de ez nem írja fölőben nem azt az érzést, ami a ami az egy itt érzés és a döbbenet érzése, hogy, hogy egyszerűen nem, nem hiszem el, hogy ezt lehet csinálni, hogy, hogy, hogy nem hiszem el, hogy, hogy, hogy ezt megengedhette magának az orosz elnök. Még egy kérdés, amikor én értelmiségi szerettem volna lenni, leginkább a szüleim életét és a közvetlen környezetemet látva még gyerekként, akkor az az értelmiség struktúrált volt, de nem volt jobb oldal és baloldali, vagy hogyha volt, inából nem vettem észre semmit. Mára ez tökéletes evidencia, hogy az értelmiség megosztott, vannak jobboldali és baloldali értelmiségiek, ami számomra evidencia ugyan, de elfogadhatatlan. Mindannak, ami az orosz-ukrán válsággal, háborúval kapcsolatos, annak az értelmiségi leképeződésével tudtál-e, akartál-e mit kezdeni, mert én a naív, én az örök naív azt gondoltam, beleértve a politikai szférát is, amely Alapvetően nem tudom, értelmiségi vagy sem. Navras is Tibor elmondása szerint a politikus nem értelmiségi. Bár én rád értelmiségként néztem, és nem gondoltam azt, hogy parlamenti képviselőként nem voltál értelmiségi, nemzeti múzeum főigazgatóként, meg az vagy. Szóval én azt feltételeztem, hogy átmenetileg egységbe fornak, beleért, vagy hallgatnak, tehát, hogy nem is beszélnek, csak hallgatnak, de csalódnom kellett. Te milyen benyomást szereztél erről az elmúlt héten, ha a kérdés értelmes és megválaszolható? Persze, nagyon egyszerű az erőjét életeinken, a politikai megjelződéseinken nem tudunk túlépni. Nem, és nem és tud ez, ez elbides? Az... Hát úgy néz ki, hogy igen. Ilyen még nem volt, tehát az ember azt feltételezhette, én azt feltételeztem, hogy ez nem evidens. Most úgy tűnik, hogy evidens, de nagyon szomorú vagyok. Ennyi? Igen. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Én is köszönöm. Szia. Szia. Elsimo Lászlót, a Nemzeti Múzeum főigazgatóját hallották. Őzők.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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőt hitét, s akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. 061 700 1242. Figyelek, ha van mire. Tegnap. Igen. Jó kívánok. A holnapi napra kívánok boldog születésnapot és jó időtöltést. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Köszön köszön szépen. Köszönöm szépen. Mis a májusban lesz 12 kedves sportja a kosár, de a focit is szívesen nézi. Messi Neymár és persze Ronáldo a kedvenc focistái, mint a vele. Egy idős fiúk többségének. Elég sok kupája van. Kárpátolján a magyar határtól kb. 30 kilométerre találkoztam vele szombaton. A bombázások közepén menekült el Kiev külvárosából, hoztam ebből édesanyjával és testvérével. A szülőknek nem volt könnyű dolga a előtt az orosz gépek olyan alacsonyan repültek, amilyet a gyerekek még sosem láttak, ezért le akarták filmezni, és nem akartak lemenni az óvóhelyre. A nővérét nem tudták magukkal hozni, mert a híd leszakadt, és a a túloldalon ragadt. A kislány Vira a neve hitet jelent. A szobák határ mellett várakozik két éves nővérével és szüleivel egy ideiglenes menedékhelyen, hogy édesapja megkapja egy igazolást, és bár katonaköteles korú elhagyhassa az országot. Édesanyja átmehetne Magyarországra jobb körülmények közé, de a fényel nélkül sehova sem megy. A harmadik képe, merül vannak képek, Tóth Jenő atya látható, aki Kárpátalja legjobb magyar iskoláját a Karácsfalvi vezeti, és az elmúlt másfél héten paptársaival igyekeznek elszállásolni, a határig segíteni, élelmezni a menekülteket. Az egyik menekült kislány mikor megtudta, hogy a gyönyörű kék épület, ahol alszanak egy iskola, azt mondta, hogy innen egy tapot se sehova, ide jár iskolába. A negyedik, a legszemélyesebb kép, de ezeket szándékosan nem mutatom, hiszen valakinek a Facebook oldaláról való, aki nekem ismerősem, ő Márk. A magyar határ előtt kaptam kézbe, hogy vigyem át a határon. Megrémültem, hogy végig fogja zokogni a sorbanállást, útlevélellenőrzést, vámot ukráj határt, magyar határt, órákat voltak kezemben, egyetlen hang nélkül. Tudom, hogy a képekkel együtt lett volna teljes, de elégedjenek meg ezzel, mint ahogy személyes kérés volt, hogy egy háború utáni tájkép csata utáni ukrán falut halottakkal és kiegett tankokkal szintén nem utassak. 061 712 42 először. Holnap március 9-én nem lesz élő lebonyolításuk egyfeje, legközelebb 10-én találkoznak velem bár minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, és csak akkor következik be, hogyha mai nem az utolsó volt. 6 óra után, de még 7 óra előtt már, mint csütörtökön. Ha a szokott menetrendet hozzuk, akkor 7.30-tól 8-tól nem 7.30-tól, 8.20-tól és 9-től is lesz vendég, hogy nem 7, nem fél 8-tól, 8-kor, fél 9-kor és 9-kor, csak az első fél óra szabad, ha szabad. És aztán a péntek megint megtelve, szombat, vasárnap, hétfőn, kedden pedig nem lesz Kejfej Ne befolyásolja önöket Beethoven. 061 712 42 másodszor Jó reggelt kívánok, Féla hát Én is, én is boldog napot kívánok szépen. önnek a holnapi napra. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Békességet. Köszönöm mindenkinek! 261, 712, 42, senki többet? valétemben dörö pont a nevem fialajanos kukac gmail.com Amíg szól a zene, megtalálnak, utána az e-mail címem Viszont látásra, viszont halásra.